Hər şeydən öncə Allah Subhanahu va taala nemətlərini xatırlıb şükr etmək lazımdır və hər bir qul nə qədər çox Allah Subhanahu va taalanın nemətlərini xatırlayıb edərsə və Həmən qul, həmən o şükrün sayəsində neymətin artırılmasına və eyni zamanda da həmən neymətdən layiqincə səmərəli istifadə eləməsini aparıb çıxaracaq və eyni ilə də o insanı neymətlərə şükr etmək, insanı həmçinə təqvalı olmağa yönəldir və insanı asılıydən çəkinməyə yönəldir. Və biz e, kesən dərsimizdə hər minisiməl Əl-Kirmani Rəhməovlanın Əhəlüsünən Eytiqatda İcması dərsindən artıq e, axıncı firqələr olan deməli, xavaric firqələrindən danışdıq. Və düz xavaricilər barədə çox şey danışmaq olar, çünki e, xavaricilərin e, kökü, tarixi, obri firqələrə baxanda, Yəni, hamı da bilir ki, ən qədimidir. Çünki, bugünkü günün özündə də bir çox filqələr var ki, yəni, ə, usul etibari ilə gedib qaynaqlanırlar həmən xavaricilərin əqiləsindən, baxmayaraq ki, addar cürbəzi oldu, addar cürbəzi odur. Amma umumi nəticə etibari ilə, yəni, araçlarında kökü ilə, hissələri ilə görürsən, gedib, həmən xavaricilərin usul etikatına qatlarına gedib, yəni, deyanır. Və bu baxımdan da çox danışmaq. Ancaq, əlhamdülillə, o kifayət qədər dəhsli tərcümələr var, ayrı-ayrı dəhslər var. Yəni, bu barədə geniş danışma yetəcə yoxdur. Ancaq biz bu isə müəllifin danışdığı kimi buyurur ki, və min əsməl xavaric, xavaricənin adlarından. Çünki biz bundan öncə rafizlərdən danışanda, müəllif rafizlərin ehtiqadından və rafizliyə nisbət olunan firqələrdən danışdı. Yəni, orada... E, Zeydiyyələr, ondan sonra e, səbəiyyilər və digər e, kimlər ki, ona nisbət olurlar, onlardan danışır və sonra da müəllif e, xavar izlərdən danışandan sonra indi də onlara nisbət olan firqələrdən danışır və birinci buyurur ki, birinci əl-həruriyyələr və hum əhlül hərura. Birinci, həruriyyələrdir ki, niyə görür onlar, deyir, həruriyyələrdir adlanıblar? Çünki ilk dəfə onlar, e, deməli, e, küfanın yaxılığında olan, bəzi şərtçilər görə bu, küfanın yaxılığında ki, kəndin adıdır. Və bəzə deyir ki, orada küfanın yaxılığında məkanın yerin adıdır ki, ilk vaxt onlar Əli Radiyalanudan ayrılanda, məhz həmən o vaxtı qoşundan ayrıldılar. Yəni ilk vaxt onlar əli radiyallah qoşunan ayrılan yerləri məhz həmən məkan olduğundan onların ləqəblərindən biri də məhz Həruru elər adlandı. Və sonra müəllif onların adlarından biri buyurur ki, "Wal Azariqa və hum as-sabu nafi ibn Azraq, Nafi ibn al-Azraq və qulum akhbath al-aqawil və ab'adaha İkinci isə onların adlarından Əzəriqalar və ləqəblərindən Əzəriqalar qalardı. Əzəri qala kimlərdə? Onlar isə Nəfi ibn Əzraqa nisbət olanlardı. Nəfi ibn Əzraq da Xavarizlərin və bir çox Xavarizlərin qolları var ki, onlara nisbət olunurlar və onun ə, çıxması, yəni baş çevirməsi, yəni nə vaxt ə, özünə, ətrafına adamlar yığdı. Bu, deməli, Yezid e, ibn Muavi, yəni Muaviyyənin oğlu Yezidin e, xəlifəliyin axır dövrlərində, yəni meydana gəlmişdi və Hizriyyətin 65-ci illə də yəni, ölmüşdü. Və o da, deməli, onun davamsıları, eyni də, e, onun davamsıları xavarizlərin ən şər yəni, firqələrindədir və eyni ilə də ən çox sayı çox olanlardan və eyni ilə də əl-sünniyə qarşı ən şiddətli olanlarındandır. Ən şiddətli olanlar da hətta bir müddət onlar, yəni özlərinin tanınması üçün müəyyən bir libas üslubundan da istifadə edirdilər ki, yəni tanınsınlar deyə. Yəni ə bunlarda güc qüvvət hiss olunusun deyə bunlar bu cür adlımlar atırdılar. Və sonra müəllifin gətirdiyi üçüncü ləqəblərindən biri Əl-Nəcridi el elərdi. Onlar isə Nəcri bin Əmir Əl-Haruriyə nisbət olanlar. Yəni onlar Nəcriyələr, deməli onlar Nəcri ibn Əmrlə nisbət olanlardır ki, o da demək Xavarizlərin e, böyüklərindəndir. Ə, haqdan, azanlardandır. Eyni zamanda Yezid ibn Muaviyyənin ölümündən sonra Yəməmə adlanan yerdə artıq yəni, peyid olmuşdu və ə, ondan sonra o deməli, ə, Məkkəyə gəldi və Məkkədə də bir çox ətrafına toplum adamlar yığdı və sonra isə o 69-u dilsə öldürüldü. Yəni onu artıq həmən dövrün e, xəlifəsi onu deməli öldürdülər və onların davamçıları isə, onların davamçıları isə həm neciliyələr və hərinsində əl əzriyələr adlanırlar. Əzri də ona görə adlanırlar ki, onlar e, insanları e, usulda yox, furu məsələlərində cahil görürlər. Yəni, bir var ki, dinin usul məsələ bir də var, furu məsələləri. Usulda deyil, onlar furu əhkəmlarında insanları cahil görürlər. Eyni zamanda onlara görə böyük günah sahibi də, yəni kafir salmir. Yəni, xavarizlərdən nisbət olunsalar da, bu məsələdə onlar xavarizlərə müxalifdirlər. Və eyni zamanda onların xavariz əqdəsindən gətirdiyi bidətlərdən də biri bu olub ki, onlar yəni, sözləm əməldə təqiyəni caiz görüblər. Yəni, baxın, görün ki, ilkin anda xavaricilərin çıxdıqları ehtiqat və sonra da artıq eşyəli, rafsili bir-birinə qarşıq qaynayan vaxtı artıq hər bir bidətcidə bir-birindən paylar var. Yəni, əgər, baxın, görün, bugün əgər tutam ki, bir qardaş əhlüsünlə yolundan, yəni, kənara çəkilibsə, yəni, nə yansı şübhənin nətisində kənara çəkilibsə və bu insan geçsiz, kimlər nəsə oturub durmalıdır. Və siz buna yəni, özünüz də nəzər getirmirsiniz kimi, görsən ki, məsələn, məhcid əhlidir, bütün zahir əməllər tətbiq elidir və birdən o fikirə düşən kimi zahir əməllər getdi, məhcid getdi. Yəni, bu, həmən o boşluğu nə ilə doldurmalı? Bu, birdən belə küfrə dönənməz. O, gelib o kafir gördüyü məhləv uşaqların yanında otura bilməz. Kimin yana getməlidir? getməlidir? Kimlər əslən bunlarda hər hansı bir məsələdə ittifaqla. Yəni ola bilsin ki, məsəl üçün birində şübhə iman məsələsidir, iman bidətçidir, belə də Birində məsəl üçün ə, imamı kafir görməkdir, birində dalılkuburdur, nə isə. Hər məsələyə görə məsciddən ayrılırlar, məscidə gəlmirlər. Və onlar bir yerdə yığılşanda artıq və onların arasında alim yoxdur, ilim məhəli yoxdur. Hər öz fikrini söyləyir və onların da arasında ən fikirliyi iti olanın sözü götürülür. Və nəticədə bu gün məqbul orayı məqbulsa, gələndə başqasının rəyi məqbul olacaq. Və nəticədə bir müddətdən sonra əqidə nəyə çönür? 6 üstə 3-ə aşağı. Yəni hətta görəsən ki, bir rəyə görə, bir rəyə görə necə ki, məsələn İxval Müslimin, İxval Müslimin düz xəvazilər deməyi deyil. İxval Müslimin Həsən Əlbənnənin qoyduğu, yaratdığı təşkilatdır. Yəni bu indi də Misirdə İslam e, Mişalman qardaşlığı təşkilatıdır. Yəni onlara baxsan onların təşkilatının tərkibində cam təbliğçi var, cəhmi var, monotəzili var, sufi var, nə bilim, e, omurciya var, xavarca var. Məqsəd nədir? Çünki onlarda bir dənə qayda var. Yəni, nədə ixtilaf eləyirsə qoyaq qırağa, sənəlbəndən qoyduğu qaydadır. Və nədə ittifak eləyirsə, onda birləşək. İxtilafımız nədədir? Tovfid məsələdə qoyaq qırağa. Çünki, bax, Ə elədir. Yəni, kim istəyirsə gəlsin, Həsən Əlban'ın bu danışıqlarını oxusun. Yəni onun qaydası budur ki, deyir, nədə ixtilaf ediriksə onu qoyaq qırağa. Nədə ittifaq edirsə onda birləşək. İxtilafımız deyir nədədir? Yəni Rasullu ixtilaf var, Məhəmməd peyğamət yox. Dində var. Quran ədədi ixtilafımız. Kimlərlə? Sufilər, təbliğçilər, cəhmiyələr, murciyələr, əşarələr Naxşibəndilər, kimlək, ixtilafımız nə dədir? Əqidədə. Əqidə deyəndə nəzər tutulur? Tovhid. Tovhidi qoyaq qıraqaq, o problem yaradır bizə. İxtilafa düşürük. Mən deyirəm, o şirk səncə, yox, şirk döyül. Mən deyirəm, o tovhidür, səncə, tovhidiyol, o köfürdür. İxtilafdır, ixtilaf, ixtilaf döyül. Yəni, 5 rükumda ixtilaf var, yoxdur. 5 namazda ixtilaf var, yoxdur. Sonra, həcdə i İxtilaf, məsəl üçün, əhli sünnə ilə birbaşa e, cəhmiyyələrin ixtilafı nə dədir? Tovhiddə. Mürcə ilə ixtilafımız, xəvarizlərlə, müərtəzilərlə. Yəni, biz deyirik ki, İslamın 5 rükm var, onlar deyirəm 6-dır. Yoxsa biz nə deyirik? Yəni, biz deyirik ki, böyük günah kafir, əhli kafir deyirik, onlar deyirik, böyük günah ilə Kafirdir. Biz deyək ki, Allahın ad vəsifətləri var, ispat olmalıdır quranda və ispatləri. Bunlar dirxeyir, siz ispatləri, siz olacaqsınız oxşadanlar. Yəni, bütün ixtilaflar, firqələr əsas nədən ötürü çıxıblar? Əqidə məsələlərindən. Və ona görə də, baxın, bugün həmən o ixvan qardaşı, yəni ixvan muslunun camiatının içində kimlər istəyirsə, hətta bəzi rəyləri onların içində rafizlərdir. Niyə görə? Çünki hakimiyyət məsələsində onlar Yəni onların ittifaq elədi. Yəni Əhl-i İxvan müsəlmanın ideologiyasına görə dəvət aşağıdan yuxarıdan başlamalıdır, yuxarıdan. Və bu mənəhci götürmək ki, dəvət yuxarıdan başlamalıdır, birbaşa peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yoluna zidddir. Niyə görə zidddir? Çünki açıq-aça -açıq -açıq bizdə hədis var. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkədə e, Qureyşə təbliğ eləyəndə peyğəmbər ona nə dedilər? Dedilər, "Seyidlik istəyirsənsə, o, qəbilələrin böyük yol." Dedilər demədilər. Yəni məsələn, dedi yox. Diz ən gözəl qız istəsən, verə evlənəcək, diz yox. Varda evləsən, topallıq və necə bu bəzi təkilçilər danışır, danışır, danışır pulza görəndə ki, alhamdülillah bütün dünya hər şey yaddan çıxır. Peyonzum hamısının atqazı, dedi ki, deyinlər, ilah illallah. Yəni dəvət nədən başdır? <Sessizlik> Lə iləhəlladan. İkinci, əgər biz deyirik isə ki, məsəl üçün birinci yuxarıdır, sonra aşağıdır. Tutaqam ki, tutaqam ki, yuxarıdakı sabah hidayət oldu. Və dedi ki, sabah hamı saqqal sağlamaldı, cüməyə gəlməlidir. Yaşı bu cəma cahildi. Birdən-birəcə hidayat olacaqlar onda bir gecənin içində. Bax, söhbət ondan gedir. Söhbət ondan gedir ki, bu mənhəc İslamın mənha əhlisünnə mənhaçı deyil. Peyğəmbər sallallahu yol deyil. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yolub, aşağıdan ən ən birinci öz yaxından, əqrəbandan, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi əgər dəvəti öz ətrafından, əhl beytindən, qohum əqrəbasan başlamasaydı, Bir başa qıraqlardan başlasaydı, onda peyğəmbər sallam öz yan dövrəsindən dəstək götür, görməzdi. Və bu günkü gündə hansınc evində atası, böyük nemətdir, atası ana namaz qılırsa, qohum məqrab ona söz deyəndə deyir özünüzün başınız xarab döyüşsüz də beləsiz. Oğlum mənim düzdür, yaxşıdır. Çünki bilirdi oğul İslamdan qabaq kim olub. Narkoman olub, siqəri çəkən olub, araqçan olub, nə bilin, toyuq uğrayan olub, indusko uğrayan olub, qoyun uğrayan olub, bilir, öğlün yaxşıdan deyir. O görəndə ki, bəl İslam onun bütün əməllərini dəyişdirib, amma təəssüf ki, çox vaxtı e, biz müsəlmanlar elədiyimiz xatələrə görə valideynimiz də İslamın yüzü döndəyirik. Dünən namaza gəlmişik, bugün evdə onu pişirmə, bunu pişirmə, elə bir e, ev, İslam'a gəlib baş açbazı qoyublar onu. Bu da düzgündür. Yəni sən evin əhlisən, evin sakinisən. Yəni bəli, gücün çatır işləməyə. Get qardaş özün ət al, gətir ver bişirsin. Amma oturmusan əlin cibində, bütün gün diska baxsan, nə bilim, kinayəzadə baxsan, sonra danışanda evdə bu povliyisən, yeməyə onu qat, bunu qatma. Və hətta belə o da düzgün deyil. Və bu xatalardan da görə o baxır ki, bu uşağın başı xarab olub. Səma gəl heç nə yemir. Onu elə və yemir. O nə ilə gəl heç nə bir insan Təvhid məsələsini dərc eləmirsən, ət məsələsini dərc eləyə bilər. Mümkündür. Yəni sən valideyninə təvhidi başlamaq üçün ətləri başa salmalısan. Əlbəttə ki, təvhidi. Və bu bizim xatamızdır ki, bu cür məsələlərdə xata edirik. Sonra gəli ki, mənim atam ki, afidir, müşrik. Niyə görə? Mən inkar haqqı inkar edirəm də, peyğəmbər inkar edir. Sən gəlib danısan valideyninə, "bala, sən düzsən, bu düz demir." Niyə görə? Çünki dil iş var. O deyil iş intanə isən ömrü boyu balacaqdan ana sənin ar ar arxanı təmizləyib üstünə batırmısan döyüb səni baxıb edib gecə sən xəstəndə odu oyaq qalıb sən bu gün ağsaqqal kişidir ağ qadındır sən dursa deyəsən ki siz düzdür siz mən sizi istəmirəm mən üçün əsas Allah və Rasulu dediyin ola bilsin haqqdır amma sənin deyil iş qaydası var O dəliş qaydası bana deyir ki, bu uşağın başı xarab olub, bizi saymır, bu dəli olub, bunu dərlxanağa göndər, müalicəyə lazımdır. Bax, niyə görə dəliş qaydası? Amma o dəliş qaydası Quran və sünnəyə uyğun olsa, bəli, necə bəzi qardaşlar dəvəti bilmir bacarmır. Çünki valideyn də 70 ildir Sovet hakiməti dövründə yaşayıb, din görməyiblər, bismillah görməyiblər, onu bunu görməyiblər və onlar bu gün e, sənin e, dilindən isə sənin əməlini görürlər. Əl-sən əməllərində onlara peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmr elədiyi kimi yanaşacaksansa, sən də Allahın izni hidayətin bəhrəsini görəcəksən. Yox, sən ancaq əməllərin qalacaq bir qırağda valideynlə söyüşlə, əl qovuraram səni, Allah xətinə vuraram, nə edirəm deyəcəksənsə, valideynin də səndən hidayətində ümidini üz, evdən də qovulayacaqlar, nə bilim başqa-başqa şeylər də səbəb nədir? Səbə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm e, Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni O əsas fikrimiz nə əsas fikrimiz ki, baxın, ilkin firqə çıxmaq, yəni böyük günah hesabını kafir görən Xavarizlər müəyyən mərhələlərdə, müəyyən əqidələrdən başda nə etməyə, rəhlər götürməyə. Çünki təqiyə hamı bilir ki, kimdədir, rafizilərdədir. Ancaq baxın, necizilər isə müəyyən bir vaxtdan sonra, deməli, təqiyəni e, sözdə verməldə təqiyəni caiz görüblər. Yəni təqiyəni caiz görüblər. Eyni zamanda onlar imamın olmamasını da qəbul edilir. Yəni, deyilək ki, imam olmasa da olar. Əgər hər ancaqda bir məsələdə imama ehtiyac varsa, onda imama yoxsa ehtiyac var. Əgər e, ümumiyyətlə, imama ehtiyac yoxdursa, həmən yerdə imamın olmağına da ehtiyac yoxdur. Bu da həlbəttə ki, onların xatar əylərindəndir. Və eyni zamanda bəzilə də deyilər ki, e, bəzi e, deməli... E, Firqə alimlər qeydirlər ki, Nəcləbin Amr dir omanın yəni dağlarından düşdülər, yəni onların yaranma tarixi olub ki, onlar dir omanın dağlarından, indiki oman vilayətinin dağlarından düşdülər və onlar e, deməli, düşəndə uşaqları, ondan sonra e, qadınları öldürdülər və ondan sonra qadınları halal gördülər. Ondan sonra sələfləri, xalefləri hamısını deməli e, kafir saydılar, qanlarını axdırmaq halal gördülər və eyni zamanda da onlar e, bir çox yəni e, elədikləri bu əməllərin ucu da artıq yeni bir özləndən, yəni e, əqidə ki, yeni bir mənəhc formalaşdırdılar ki, və bu günkü gündə də yəni bir çox yəni dövlətlərin e, Cəzairin özündə və Omanın özündə də məs bu cür yəni, tip insanlar, yəni bunlara nisbət olan insanlar var ki, onlar yəni dağdan düşüllər və müəyyən yerdə elədikləri qətilənlər, qadınları E, ictari götürüb aparırlar özləri ilə, uşaqları öldürürlər, mallar, mülkləri talan edirlər. O bu da həqiqətən də Quran və sünnəyə birbaşa, yəni ziddidir. Və sonra müəllifin gətirdiyi, yəni Xavarizmlərin adlarından biri el-İbadiyalardır. İbadiyalarda müəllif qeyd edir ki, "Vahum as-Sab Abdulə ibn Onlar e, Abdulə bin Abadın, yəni davamçılarıdır ki, o da deməli e, Xavarijlərin böyüklərindəndir və Abadiyə firqəsi də, yəni bugünkü günkü günün özündə ən böyük e, xavarş firqələrindəndir ki, və onların da e, onların da e, firqələri bu günün özündə məs e, Omanda, ondan sonra e, Mağribin bir çox dövlətlərində və onlarla e, hal-hazırda onların yəni sakinləridir. Və onların eytiqatlarına isə görə e, böyük günah sahibləri e, əbədi, yəni cəhənnəmli deyil, yəni onların elədikləri küfür, nimək küfürüdür və eyni zamanda e, onlar bəzi məsələlərdə yəni, elədikləri çox böyük xataları yəni, vardır ki, məhz onlar, onlar e, bu eytiqatlarına görə də, E, digər xavarcilərdən də sesiliblər və qeyd etdiyimiz kimi onlar e, böyük günah sahibi, yəni e, dindən çıxan küfür görmürlər, neymək küfürü görürlər və hal-hazırda onların yaşanmasaları mövcud, yəni, e, yəni hal-hazırda onlar rəsmən yaşayılır və hətta onların şəxsiyyət vəsigələndə belə ibadı ibadiyələr yəni, qeyd olunur, yəni hansı e, firqə nisbət olunduqları qeyd olunur. Və sonra da müəllif, deməli, onların ləqəblərindən biri ə sufriyələr gətirir və sufri ilə də buyurur ki, Davud ibn Numanın, yəni davamçılarıdırlar. O zaman ki ona dedilər ki, inna ka münəl min alim. Yəni o zaman onunla bu bahse edənlərdən biri qayıdıb deyib ki, yəni sən elimdə, yəni sıfırsan. Yəni sənin elimin yoxdur. Yəni sıfır edəməzs, ondan adı götürüb. Yəni sıfırçılar, yəni elimləri olmayanlar. Və bu da Davud ibn Numanın, yəni davamçılarıdır ki, baxmayaraq ki, e, Onlar, yəni bu cür adlarla e, məxsus olsalar da, bu cür e, toplumun arxasında getsələr də və ümumilikdə bunlar hamısı kök etibarlı usul etibarı ilə onlar Xavarizlilərə, yəni qollarıdır, Xavarizlilərə nisbət olanlardır. Və eyni zamanda onların adlarından da biri Əlbeyhəsiyyələrdi. Beyhəsiylər də müəllif e, qeyd etdiyi kimi e, Xavarizlilərin firqələrindəndir və onlar deməli Ə, Ubey, Əlbey Həsəyə nisbət olunurlar və onlar isə eytiqat edirlər ki, ennehu la yuslimu ahadun hatta yugrab bi ma'rifati llah ta'ala wa ma ma ba'd ursu lihi wa ma'rifati ma ajabahu anbi sallallahu alayhi wa sallam wa tatajidun aydan anna man waqa'a dhanban la man waqa'a dhanban la yushadu alayhi bil kufr onlar hans eytikadla seslilər əvvəlla onlar belə bir eytikad daşıyırlar ki İnsan, e, deməli, müsəlman olmur, hətta dili ilə və qəlbi ilə iqrar etməyənə qədər, yəni iqrar etməsə müsəlman sayılmır və eyni zamanda onlar e, deyirlər ki, onlar Peyğəmbər əsası ilə gətirdiklərin bilməlidirlər, bilməlidirlər və eyni zamanda onlar eytiqat edirlər ki, bir şəxslən bir günah baş versə, Ə hər hansı bir xata, günah eləsə ona birbaşa kafir və adı verilmir. Yəni kafir o vaxt verilir ki, nə vaxti? Məsələn, tam birisi zina edibsə, Xavarizlilərə görə o insan nə sayılır? kafir. Ancaq e, bəyhəsi elərə görənsə, deməli o o vaxt kafir sayılır ki, nə vaxt bunun əməlini hakimə qaldırsalar, sultana qaldırsalar və hakim sultan e, ona hökm versə, ona hədl vürsə, artıq o vaxt deyir kafir sayılır. Ancaq yox, nə qədər günah eləsə də belə, hakimə çatmırsa, iş e, yuxarı qalmırsa, o elə, yəni, küfürdə küfrdə olanlardan yəni sayılmır. Və eyni zamanda e, bəzilərinin onların davamsarı qeyd edirlər ki, yəni xatı eləyəni küfürdə iddiam eləməlidir hakim. Əgər hakim onu e, küfürdə iddiam eləcək kafir etsə, bütün rəiyyə hamısı ona kafir deməli, əgər deməyəməsə, heç kimi ona kafir deyə bilməz. Və eynilə də onların firqələrindən biri də meymuniyyələrdir və meymuniyyələrdir deməli, meymun ibn Xalid Əl-Bəlxiyyə nisbət olunan, yəni toplumdur və onlar isə öz qədər eytibarına, yəni həmən xavarizlər meymuniyyələr firqəsi e, qədər eytibarına məsələsində tamamilə e, deməli, e, mühtəzilərə yəni uyğundurlar və onların e, ən ə e, batil, yəni bidətlərindən biri odur ki, onlar deməli öz qardaşlarının, bacıların, qızlarının, elə bir e, öz qardaşlarının, bacıların nəvələri ilə evlənməyi caiz görürlər. Yəni tam ki birinin əgər e, bacısının qızı varsa və onun da qızı varsa, o artıq onunla evlənməyə icazə, yəni görürlər. Və bu da onların ən yəni batil etiqadlarındandır. Və eyni zamanda onlar inkar edirlər ki, yəni Yusuf surəsi, yəni deyə Qurandan olmasına, yəni inkar edirlər. O da onların batil olan yəni etiqadlarından və eyni ilə də onların, yəni Xavarizmlərin e, firqələrindən biri də Əl-Xəzimiylərdir. Xəzimiylər də Hazibibin Əliyə nisbət olmalardı və onlar da bir çox, yəni məsələlərdə məsələlərdə yəni e, iman məsələsində, yəni Xavarizlərə müxalif çıxıblar. Və bu da onların batil, yəni da ki, umumilikdə isə ə, istər bəyhəsiyyələr, istər mimunələr, istər xazimiyyələr, hamısı xavaricilərinin qolundan üzrə dediyi kimi və müəllif bu xavaricilərinin firqələrinə sadalarından sonra qeyd edilir ki, küllü nəhvalə xavaric yani bunlar hamısı xavariclərdə fussaq yani fasiqlərdə mukhallifunə lis sunnə bir baş olaraq sünnəyə mukhallif olanlardır xarijünə minəli millə yani dindən çıxanlardır Ə, əhlül bidət və daləli, onlar bidət və zalət əhlidir və hum lüsusunu qutdaun qad arafnahum bidəlik və deyir, yəni baxın görün deyir ki, onlar xavarizlər, xavarizlərdir, fasiqlərdir, sünnə müxalifdirlər, dindən çıxanlardırlar, zalət bidətən içsinlərdir və eynə deyir ki, onlar yol kəsənlər və uğurlardır. Yəni, həmən o dövrlərdə, yəni, baxın, görün, bu, e, Hərb İbn-i İsməli Kirməl Rəhmələ yaşayıb İmam Əhmədin, İmam Muxarin dövründə, görün, onların dövründə xavaricilərin feylinə bax, yollar kəsməyək. Ondan sonra oğulluq eləmək, yəni sanki yol keçmək özdə bir, oğulluğun bir növüdür. Və bugünkü gündə də, baxın görün, bir çox e, müsəlman dövlətlərində e, bu xavacənin baş olan yerləri yolda e, maşınları saxlamağa, pullan almağa, adam ölümünü inəmək və təsəvvürlə ki, e, gör müəlif deyir ki, qad arafnavın bir dəliq, biz axırdıq onları o cür tanıyırıq. Yəni xavarizlərin həmən bu adlarının ayrı-ayrı olmaına baxmayaraq, yəni onlar bu cür, yəni feilə, yəni müəllifdilər. Və sonra müəllif qeyd elir ki, va şüəbiyə. Şüəbiyə də ummiylə e, o firqələrdən, de ki, hansı ki o firqələr əslənə xavarizlərə də ki, rafizə nisbət olunmurlar. Onlar əslən elə e, bidətçidilər ki, onlar e, əslən Millətçilik, yəni Şüabi bir növ millətçilik demək olar. yəni sanki ərəbləri görmək istəmirlər, yəni ərəblərin əlləri ilə hidayət olunanları ərəblərdən üstün görürlər və ərəbin cinsi itibarilə o biri şəxslərdən, o biri millətlərdən üstün görmürlər, vansıq biz qeyd etdiyimiz kimi, yəni açıq-açıq hədisə də gəldiyi kimi ərəblər cinsi itibarilə digərlər nədirlər? Üstündürə və bu dəhlüsün əhlüsünün ehtiqad və bu bariyyədə də İbn-i Teymiyyə Rahmələndə məhşhur rəy var və bu bariyyədə artıq, yəni, biz kesmişik. Və müəllir təməli həmən bu şüubiyyələrdən danışanda qeyd edirik ki, Və hüm əssəbu bidətin və dalalətin, onlar bidət və zəalət əhlidirlər, yəquluna inəl ərab vəl-məvali indənə vaid, yəni ərəblər və onların mövlaları, yəni onların əli ilə, ə, ilə hidayət olanlar hidayət yəni, Bir növ, onlar dövlətləri fət eləyiblər və oradan özlərindən nələr gətiriblər? Qullar gətiriblər. Və onlar deyirlər ki, həmən ə, ərəblərlə həmən o qulların bizim yanımıza nədirlər? Bərabərdir. Heç bir, yəni, fərqi yoxdur. Lə yərəmə illə əhərəbə haqqan Və onlar ərəblərə heç bir haqq görmürlər. Baxmayar ki, Peyğambər s.ə.v. xəlifəliyi kimdə görür? Qureşdə. bu o Peyğambər s. S. E, dəfələn hədislərdə qeyd etdiyi kimi, Allah subhanət hala İbrahmin nəslindən İsmail nəyinədir? Seçir və bütün bu seçim hamısı cins etibarilə ərəbin digərə nəyin göstərir? Müslüm. Amma fərdilərə gələndə isə bəli, elə fərdil var ki, ərəblər oranı inəməz, çatmaz. Bu baxımdan bu məsələni yəni, diqqət yetirmək lazımdır. Vələ ya'rifūna <gülüyor> lahum fadhla. Ey nizamda həmən şüubiyyə firqəsi Ərəblərə heç bir fəzilət də görmürlər, Fə, Ərəblərin fəzilətli olmağını da görmürlər. Və <gülüyor> la onları sevmirlər. Bə'l yubghidūna al-Arab. <gülüyor> Ey nizamda onlar Ərəblərə buğd edirlər. Necə məsələn bu bəzi e, millətçi e, müsəlmanlar var ki, Ərəb deyən kimi artıq, yəni sənə dinini nə ilə məxsus imkanları olsa namazı öz İmkanı olsa əzanları öz dillərinə verəllər. Yəni sanki, yəni dinin onlardan gəlməsini bir növ e, öz zehinlərində xata şey kimi bir şey qəbul edir. Bu dəhiqətən də müəllifin dediyi kimi bidət və yəni zəlalətdir. Deyil və onlar eyni zamanda ərəblərə buğd edirlər. Ərəblərə buğd edirlər. O Edmirunun zamanda al onlara qarşı kin, küdürət, həsəd, buğd tam sonların qəlbində var. Yə, bu dəhiqətən də Bu günkü gündə bəzi e, məzsəb davamçıları var ki, qətiyan olaraq, yəni ərəbləri yəni görməyə gözləri yoxdur. Baxmırlar ki, e, din onların dilindədir, Quran onların dilindədir, amma onlar bacardığı qədər etmək istəyirlər, dini özəlləşdirmək istəyirlər. Sanki dini milliləşdirmək istəyirlər. Bu da həqiqətən də böyük bir xatadır. Çünki e, əgər e, Allah Subhanahu və Taala e, istəsəydi ki, hər bir millət Ə, özü üçün haricə bir din olsun, onda Allah spantala dini məhz bu dildə nazil etməzdir. Ancaq Allah spantala, baxın, görün, Quranda qeydəyir ki, biz Qurana ərəb dilində nazil etdik ki, bəlkə siz nəyəsiz? Başa düşəsiz. Yəni, bugün əgər e, götür, e, sən e, ərəb dilində ayəni götür və hər bir e, dildə o gözəl-gözələ tərcümələrə çölər. Amma sən götür, e, onun rus dilindən tərcümələ çölər. Azərbaycan ləvət, Azərbaycan götürürüsünə təzim elə, mənan eynir, tamamil ehtirir. Və eyni ilə də ərəb dilinin, yəni bir çox özün yəni xüsusiyyətləri var, ərəb dilinin genişliyi, ərəb dilinin söz ehtiyatının geniş olması və bir çox ərəb dilinin özünün üstünlüyü var ki, və hər bir halda unutmaq lazım deyil ki, məhz dinimiz ərəb dilində yəni nazır olub, Bu da bir başı olaraq bəli ərəblərin həmçində şərəfi də sayıla bilər ki və bu onlar üçün böyük bir əhəmiyyətdir və eyni zamanda da unutmaq lazım deyil ki bu onlar üçün nə boyda böyük şərəf gətirsə də bir o qədər də onlar üçün nədir? Təhlükətdir, məsuliyyətdir. Çünki bu gündə hətta Şəh Fozan və digər alimlərin rəyinə görə də, yəni ərəbləri artıq nə çatıb, hüccət çatıb, yəni o da onların təhlükəsindən biridir ki, din, din öz dilindədir. Yəni, bir var ki, bugün hər hansısa bir e, Azərbaycan və digər bir vətəndaşa Ərəbnə Quran aparı edilən ki, mən sən hüccət qalırdım, bu artıq bir az, e, zahirdə bir az düzgün sayılmır. Niyə görə? Yəni, gülünç deməkdir. Yəni, e, təzəvvürək, sən ingilisindən xəbələn yoxdur, bir nəfər gəlsin ingilisindən versin, sən artıq hüccət çatıb. Sən də başına çıxmır oradan yazıb nə yazıb. Bəlkə əsrən heç Quran deyil. Və bu, ancaq qeyri-ərəblər üçün isə bunu belə demək olmaz. Çünki ərəbin öz dilidir və bəli, onun öz dilidir və onun üçün artıq o hüccət salmış, yəni etibarlı yəni, ola bilər. Və eyniniz qeyd deyidimiz bu Şöubiyyə firqəsi də məhz e, qəlblərində də həmən ə, ərəblərə qarşı buqları var, kinləri, həsədləri var. E, Məlif də qeyd eləyir ki, Hədə qovlun qabih, və bu dədir çox qabih bir söz, yəni pis bir sözü, İbdədə əvrəc من أهل العراق وتعباه نفر يسير فقتل عليه فهذه البناء اشتفاه deməli İraqda bu sözün, ilk dəfə İraqda bu sözü deyiblər və bu sözü deyən də şərhçi qeyd edir ki İsmail bin Yasar ənnəsə idi ki ilk dəfə İsmail bin Yasar yəni bu ə, rəydə olub və onun da dalınca bir çox adamlar gedir və bu rəyinə görə də artıq yəni öldürülüb və sonra müəllifin gətirdiyi firqələrdən biri də əshəbul rəydir, yəni rəy sahibləridir ki və hün mübdədiyyətun dulləl onlar deyir, zəlalətdə olan bidətç Yəni, rəy sahibləri kimdir? Rəy sahibləri o ki, Qur'an və sünnə olan zaman onlar Qur'an və sünnəni deyil nəyi üstün sayırlar? Rəylərini. Və ya da ki, rəy söyləyənlər. Yəni, əgər bizim əlimizdə hər bir məsələdə Qur'andan, sünnədən dəlil varsa, yəni bir növ qalə Allah, qalə Rasul deyəndən sonra qalə fulancəz, qalə fulancəz deməyə ehtiyac var, yoxsa yoxdur. Hətta bunu sahabelər özləri e, artıq təbillənin vaxtında deyirlər ki, Allah dedi, Rasul dedi, kimsə dedi ki, Ömər də ağbəş idi. Dedi Allah sənə iadə desə. Mən deyirəm Allah dedi, Rasul dedi, sən deyirsən ki, Ömər də ağbəş idi. Dedi. Halbuki bu gün, gün, gündə də görürsən ki, bir çox, yəni təqlidçilər var ki, yəni cahl təqlidçilər var ki, yəni ağzına atsın, falan kəsdir, falan kəsdir. Deyirsən, balı bu dəlil var yox, falan kəs belə deyir. Bu artıq nədir? Xatadır. Yəni, əslən, e, biz insanları təqlidə yox, ittibaya yönəltməliyik. Yəni, təqlid e, o kəslərə caiz ola bilər ki, o yaxşıdır, ayr eləyə bilmir, e, oxuya bilmir, araşıla bilmir. Ancaq kimsə isə cavandı, oxuya bilər, araşıla bilər, təhlil eləyə bilərsə, onlara <coughs> umumi olaraq təqlid onlara düzgün deyil. Yəni, təqlidi cazə verilərlər. Aciz olan insanlardır ki, vaxt yox, işi yox, gücü yox, onlar yaşlı adamdır, araçlarını bir şey bilmir, ona haradasa e, belə e, təsəllif vermir olar ki, təqlidlə bitər, özün yola versin. Amma bir insan isə şuuru var, cavandı, gənc araçlar bilirsə, o flankəs və flankəs dedikdənsə qoy geysin Allah və Rasulun neynəsinin, kəlamını öyrənsin. Və bugünkü gündə də bəli, əlimizdə açıq-açıq Quranın və sünnədən dəlil olduğu zaman isə artıq ixtilaflar nəyin üzəridədir? Kimi isə sözün üzərində. Yəni, filan alim belə deyib, qutardı, getdi. Ağa, o alim o sözü eləb, elə belə deməyib. Ər o alimin sən sözünün e, nəyə əsaslandığını bilmirsənsə, sən heç o alimin adından o sözü deməyin düzgün deyil. Yəni, əks halda səndən dəlil tələb olunsa, sən dəlili nəbəndə ki, filan şeyx deyibsə, və artıq dəlil deyil. Fulan şeyx, bunu ilə sabahda başqa şey deyə bilər. Bir üçün filan şeyx deyə bilər. Ona görə müasir almadən birin gözəl bir sözü var ki, deyir nə qədər ki biz sağ bizim sözümüz, bizim sözümüz tam götürülmək ehtimalında da deyil. Çünki biz bu bunu deyirik, sabah nəyə deyəcəyik? Başqa şey. Yəni bu günə biz bizə bu şey bəyan olubsa, bunu deyirik. Sabah ola bilər ki, dünyamızı dəyişdik və başqa adam bizdən daha səhin rəyi qoydu, ortaya dəlil gətirsə, bizim artıq sözümüz nədir? Məqbul deyil. Və müəllif qeyd edir ki, asaburay As və hu mubtadiyatun dullal, a'da və ətərdir. Onlar sünnə və əsər, yəni düşmən idilər. Yəni nə barədə? Onlar sanki e, dəlilləri deyil fərdlərin, alimlərin rəylərinə üstünlüyü verirlər. Və bu baxımdan da mələk deyir ki, yəni əgər bir şəxsi dəlillər qoya-qoya, dəlillər qala-qala hər hansı bir insanın sözün dağınca gedirsə, bunu dəlilin, yəni Quran, Quran və sünnənin düşmənindən başqa bir şey adlandırma olmaz. Yəni əgər sənin qarşında dəlil varsa, o dəli tərk edib hər hansı bir insanın sözün götürsənsə, bax bu vaxtı artıq o birbaşa e, dəlilə, yəni düşmənçilik deməkdir. Və mələk buyur ki, yerona yəni və, qiyasın, və yəni, onlar dini rəy, qiyas və istihsan kimi yəni görürlər. Yəni bunlar hamısı əslən yəni hənəfi e, məzhəbinin e, usul e, fiq məsələlərindən də ki, sanki müəllifin burada əsas hədəfi, yəni assa bura deyəndə hənəfiyə ittibay, İmam Əbu Hanifə ittibay edən yəni şəxslərdir. Və müəllif qeyd eləyir ki, yəni onlar dində rəy verməyi, istəhsanı qiyası görürlər. Yəni, istəhsan da odur ki, yəni insan e, dəlil olmadığı halda hər hansı bir məsələni yəni gözəl, e, düzgün sahib, yaxşı sahib deyə onu əməl kimi ortaya qövürlər. Bu da onların usul-fiql yəni məsələlərindədir ki, və məlü buru ki və hum yuxalifun aləhər onlar umliqdə hədislərə dəlillərə yəni əsərlərə əsələ deyəndə həm peyğəmbərdən sallalləm hərçində səhabələrdən təbiinlərdən olan hədislər deməyidi ki dil onlara müxalif çıxırlar və yubtilunəl hədis və hadisi onlar deyir batıl eləyirlər yəni hədisi yəni görmürlər onu və onu alə rasul aləyhisəlatu və salam və iraduna alə rasulullah sallallahu Eyni zamanda onlar, yəni bu baxımdan onlar peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmində hədisləri ninilər, yəni qaytarır, yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə e, peyğəmbərin Və yəni, peyğəmbərin dediyini qaytarmaq sanki peyğəmbəri rədd etmək kimidir. Yəni peyğəmbərə e, dəllərin demək, necə ki, baxın görün, bir çox fəqhi məsələlər var ki, orada məs Əbū Hanifənin davamsıları bir çox sahabələrin dedikləri hədisləri Xata görürlər. Baxın, mələk hədis, səhih hədisi. Niyə görə? Deyir, çünki o hədis onların usul fiqrə müxalif çıxır. Və iddiamları da odur ki, həmən onu ravayt eləyən sahabədir, fəqih deyildir. Nə olsun, nəqli? Fəqih deyildir, xata deyilə bilərdi. Yəni, sanki bu səhih hədisi bu cür ağılla rəd qaytarmaq birbaşa nə deməkdir? Dina düşmənsilik deməkdir və əttaxiduna əbə və mən qaləbi qovlu iməmə və onlar əbə hənifəni və ə, onun sözünü deyən şəxsləri imam götürürlər. Yəni bu məsəbdə, məsələdə onların böyləri imamları məhzələ abə hənifədir, necə müəlif qeyd etdiyi kimi, və eduniyinə bidini və eyni zaman onlar həmən əbə hənifə və onun davamçıların dini ilə gedirlər, yolu ilə gedirlər. Məsələn, baxın, görür, bugün bəzi hənəflərə, Yəni ə, Abu Hanifənin davamçıları deyən iddia edəndə, yəni onlara dəvət edəndə nə deyirlər? Deyir məsələn, məsələ deyir ki, sən və Əbū Hanifədən çox bilirdin və filan-kədə, yəni səbəb nədir? Çünki sənin dediyin onun məsəbinə nədir? Zidd, bu da həqiqətən də zəhalətdir. Və hətta ki, bəzi nurçularla danışanda, Səid Nursun yoluna gedənlərlə danışanda deyir, "A səncə bu Səid Nursu bilmirdi ki?" Yəni bu həqiqətən cəhalətdir. Yəni bizim də dediyimiz odur ki, yəni heç bir peyğəmbər sallallahu əleyhi heç bir insan dində kamil deyil. Xüsusən də elmin özündə, elmin böyük bir dəryadır. Yəni əgər bir insan ə, müəyyən bir məsələdə nə isə ə, düzgün deyirsə, o demək ki, bütün məsələdə o haqlıdır və ya bütün hər şey o, hər bir məsələdə o dəryadır. Yəni Abu Şəhid Nursunun əgər biz ümiyyətlə kitablarına, onun yazılış üsullarına baxsaq, orada tohid rubiyadan başqa bir şey yoxdur. Yəni bütün onun e, təfsirdən yazılar, bəzi məsələlər, nə bilim hədislər, nədən-nədən yazdı, hamısını yığsan ümumiyyətlə hamısı üçvərəqli şey eləyir və ya da bir cild ən uzaq. Niyə görə? bütün onun yazıqları rubiyadan başqa bir şey, bir şey deyil. Yəni o sanki e, Lə ilaha illə kəlməsindən rubi, aydınlaşdırır. Quranın hər hansı bir ailəri təfsir edir, Rububiyyə məsələsini ortaya qoyur. Yəni, əslən, bəli, haqdır. Ancaq tövfid Rububiyyə ilə bitmir. Və Allahın Rububiyyə sifətini demək olar ki, bugün heç kim inkar eləmir. Bugün Yahudi də, Nasrani də, digər-digər-digər insanı hamısı Allahın Rəbb olduğunu inkar eləmir. Bugün o insanların və əsas ixtilav məsələlər məhz, İbadət qismində, uluhuya və əsmaq sifətlədir ki, bu barədə də əhlüsünlə başqa bütün firqələr nədir? Kəsibdılar, yetim yetidirlər, heç şeyləri də yoxdur. O baxımdan da, yəni onların, e, baxın görməlif deyir ki, yəni onlar məhz onun dediklərinin dalınıza gedirlər, onun dediklərini iqtibə edirlər və yaquluna bi qolum, eyni zamanda onun sözlərin də deyirlər. Yəni, o nə deyirsə, onu deyirlər, hansı dində deyilsa, onlar da o dinini götürüb gedirlər. Fəyyü Fə dalalətin biəb, yəni minmən qalə bihədə. Və deyir, bundan açıq aşkar deyir, dalalət hansı zəlalət, hansı ola bilər ki, yəni kim bu sözləri deyirsə, ondan açıq aşkar bir zəlalət varmı? Yəni, əgər sənin yanıma Qurandan, Peyğəmbəsən hədislərindən, açıq səhi hədislərindən dəlil gətirilərsə və sonra səhi dəlilləri yüz döndə Həmən alimin, rəyinin dalınca gedirsən, müəllif qeyir ki, bununla anlaşıq aşağıda dalalət varmı, zarlalət varmı, həlbəttə ki, yoxdur. Yəni, bugün sən ona başa salısan ki, bəli, falan şey zəif hədisi, falan şey, Aba Hanifənin rəyidir, belə bir şey yoxdur, deyilə ki, Aba səndən sox bilirdi. Yəni, o şüphə onların başındadır ki, yəni, sanki Aba Hanifə bilməyən şeyə bilməyə qurt yəni, heç elə bir şey yoxdur. Bilimsə deməli, belə bir şey yoxdur, bu da xatadır. Yəni, məhzəb alimləri çox olub, hətta əhl-i elə alimlər olub ki, Abə hanifə kimi alimlər onun yanında heçsinə olublar, yəni fiqdə. Amma Allah spantala pay Abə Hənifəyə verib, rəhməmələyə. Onlar hamısı əhl-i sünnədə alimləridir və onlar hamısı müştəhiddilər və biz onların heç birinə də məsumluq iddia etmirik. Yəni, hər bir alim sözü götürülürdə və rədd olunur. Sözü götürülməyən, rədd olunmayan bizə e, şəxs o da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm. Digər isə sözü götürülür və rədd olunur. E, sonra müəllif deyir ki, Avkəna e, aləmətlə hədə yətrüq qovlə Rasulullah səhəm və ashabə və deyir onlar, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin və onun sahabilərinin sözlərini tərk edirlər və hətta bir ray əbə hənifə və ashabi və deyir onlar, Deməli, Peyğəmbərin və onun sahabələrinin sözlərini tərk eləyib, Abba Hanifəb onun sahabələrinin deyir, rəyini götürürlər və qəfə bihədə qeyyən və tuğuyən və varaddan. Və deyir, bu da həqiqdən də e, tuğuyənlığa rədd olmağa, bu deyir, özü yəni kifayət eləyər. Yəni, o cür məhzəbin e, bu cür rəyidə olmasının rədd olunmasına bu cür həqiqət yetər ki, əgər kimsə Peyğəmbərin açıq-aşkar hədislərini qoyub və digərlərinin bu artıq onun yəni zalatlı olmasan kifayət edir və onun radd olmasına da kifayət edir. Və sonra müəllif burada deməli e, bir dənə tiligədən danışdır burur ki, valiyətu bid'dun val bid yəni, və al-baraatu bida, bid'atun. Yəni e, valayət və bidə bara yəni bidətdir. Yəni valayə və bir nə demək Yəni onlar e, bir qövmə özlərinə yaxın vəli kimi götürürlər. Yəni nə barədə vəli kimi? Onlarla dostluq edirlər, yəni bir qəymə dəsin edirlər, təbrik edirlər. Yəni Əl-Vəla vəl-Bərə məsələsi. Yəni əl və əl dində haqqdır. Ancaq Əl-Vəla vəl məsələsi hər bir insanın ağlı ilə deyil. Yəni bu gün yuxudan ailər mən filan kəsdən bəra eləyirəm, uzaqlaşıram. Necə məsələn bəziləri deyir ki, ə, mən təbrik Fulan imamı, onu fulan kəsə mənim valiə eləyirəm, bu ilə barə eləyirəm. Bu da nədir? Xatadır. Yəni, bu məsələlər insanların ə, düşündüyü kimi, insanların ağlı ilə ölçülmür. Bunlar məhz Quran və sünnənin işğində olur. Yəni, dəlilsiz bunu eləmək olmaz, bəyansız, hüccəsiz bunu eləmək olmaz. Anca kimsə yuxudan durur, ə, bugün yuxa mən fulan kəsədən təbriyyə edirəm, mən ondan uzaqam, ondan bəriyəm. Allah məni ondan uzaq eləyəsin, onun həşk eləməsin, eləməsin, bu artıq nədir? Bu özləyə yəni, bir bidətdir, müəllif təsəvviyyənin e, ikinci əsrdə yaşanmış alimlərdir, amma gör, bu məsələlər özləri artıq onların dövründə artıq bir bidət kimi, yəni vay idi. Və onların eytiqadını nədir? Onlar qeyd edirlər ki, Yəqulunə təvəllə fülənə və nətəbərra min fülən və hədə q olun Fəhzəru və deyir, onlar deyirlər ki, yəni biz flankəsi, e, vali, yəni flankəsini vali edirik, flankəsini bara edirik və deyir, bu artıq e, bidətdir onlardan, deyir, çəkinin. Yəni, çünki əgər nə zaman ki, əl-vala və əl məsələsi fərdlərdən eşidilirsə, yəni elmə əsaslanmayanlardan eşidilirsə, artıq onların bidət olması nə deyir, kifayət olur. Kifayət edər ki, bu artıq onların bidətdə, zahirətdə olmasın. سن مبرك فمنقال بشي من هذا من هذا الأغول أو رأها أو ح حويها أو رضها أو أحها فقط خالة الصندة وماللف ب بدهسللا. Bu firqələrin saydı. Baxın, görür müəllifdir, müəllif burada göcəl bir üsuldan getdi və müəllif əhlüsünlərin etiqadını aydınlaşdırdı, əhlüsün əsas usul etiqadlarından danışdı, sonra əhlüsünlə müxalif olan firqələrdən danışdı, onların adlarından danışdı və sonra da müəllif umumilikdə həmən bu firqələr haqında qeyd edir ki, yəni kim onların bu dediklərinə nəyə isə desə, və yaxud da o rəylərdən, o rəylərin hansınısa görsə, və yaxud da ki, ona uyğunlaşsa, yəni onların dediklərinə razılaşsa, və yaxud da ki, onlardan nəyəsə sevsə, artıq deyir, o Peyğambəsəm sünnəsinə müxalif çıxır. Və xarəcə minnəl cəmə artıq camatdan deyir, çıxmış salir. İndi baxın, görün, həmən ikinci əsrdə, yəni yaşamış alimin sözü, bugünkü gündə münasib-i münasibdir? Münasibdir, yəni burada heç bir c Yəni şübhə düşmək istəsən, keçin axtarsın, tapsın. Yəni tamamilə onu da görə bilər. Yəni müəllifin dedikləri sözlədir ki, yəni kim onlardan nə isə desə, onları e, nə isə görsə və ya da ki e, o nə isə daşısa, nə razılaşsa və ya da ki sevsə, faqat xalefə-sünnə, artıq sünnəyə müxalif çıxdı və xaraca minəlcemaa, cemaətdən çıxdı. Wa taraka al-əthər, din əsərləri tərk elədi. Yəni e, olan Dəlilləri tərk elədi və qalə bil xiləf və dəxrə fi bidə artıq e, müxalif rəyidə oldu, müxalif demiş, rəyidə söyləmiş oldu və dir, artıq bidətə düşmüş oldu və zəl ən tariq və haqq yoldan deyir azdı. وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ. بədir hər cənin müvəffəqiyyət Allah Subhanahu tən əlindədir. Əleyne təvəkkəllə və bih istəənə və la hülə və la quwwə illə billah. Bədir hər müvəffəqiyyət Allah Subhanahu əlindədir. Ona təməkkül edirik, ondan sığınırıq və hər cənin güc qüvvətdir yalnız və yalnız Allah Subhanahu tən əlindədir. Və sonra müəllif qeyd edir ki, "Vaqad ehdətə əhlül əhva vəl bidə'əl xilaf" əsmal şəniyə qəribə həfs olunub də və sonra müəllifin üslubuna baxın müəllif qeyd edir ki artıq bu söylədiklərimiz bu adlar bu sifətlər bunlar deyir bidət əhlin ad və sifətləri fikirləri rəyləridir ətikadlarıdır ancaq deyir eyni ilə də yəni bu bidət əhli də əhlü də tək, tək qoymadılar yəni bidət əhli əhlü sünnəni tərk eləmədilər yəni onlar də əhlü sünnəyə İftiralar atdılar, adlar qoydular, ləqəblər qoydular və bununla da onlar istədilər ki, əhlüsünü eyib etsinlər, onlara tən etsinlər və onların haqlarına ilə e, bir toxunmuş olsunlar və e, niyə, niyə görə, yəni cahillərlə, bilməyənlə arasında əhlüsünlərini rüsva etməkdən ötürüb. Və sonra müəllif baxın başlayır deməli firqələrin əhlüsünnəyə qoyduqları əhlüsünnəni etdiler əhlüsünnət dilə ittihamlardan danışmağa. Qeyd edir ki, fa əmməl murciədu fa innəm yəsmunə əhlüsünnə və şukkaka. Yəni də murciələr əhlüsünnəni şəxslər adlandırdılar. Niyə görə? Çünki biz o e, murciələrin etiqadından danışan, dedik ki, onlar imanda istisnanı görmürlər. Yəni bizə deyəndə ki, mömin sən e, soruşuruq, hansı mömindən söhbət gedir? İslamın imanın altı rükununa, yoxsa ki, Allahın dərgahında olan həqiq müminlərdən, deyil, İslamın ə, imanın altı rükununa, deyil, biz ona müminik. Bəs deyil, bəs onda ə, Allahın dərgahında olan müminə deyirik, inşallah. Və bu inşallah deməyimiz murciyyələr görmələr Onlar deyir ki, onu deyən özünün imana şək eləyir. Yəni, sanki bunlar təhsil qəribləri ilə bilməkləri, mütçiləgən mömin səviyyəsindədirlər. Ona görə onlara görə e, imana gəlmiş, onların imana onların etiqana görə imana gəlmiş, imana gələnin şəxsin imanı mələiklərinin, Avbəkinin peyğəmbərlə imanı ilə bir yerdədir. Bu da dəhiqdəndə, yəni zəlalətdir. Və müəllif nə deyir? Və deyir ki, "Və kedebetəl murcəbə." Deyir, murcələr dey yalan deyirlər. Bəlhüm aula bişək. Onlar da şəhki ən yaxın olanıdlar. Ən şəxin o bir təqdib-i əşbəbəd. Eyni zamanda onlar şək və yalan əhlidirlər. Yəni, onların əhlüsünü addılar, ittihamlar. İkinci qədəriyyələr. Əməl əmmə, qədəriyyə fə eynə misəmun əhlüsünlə və l-itbəd mucbira. Deyir, onlar isə əhlüsünlə isə e, icbarsı adlandırırlar. Yəni, e, biz deyirik ki, Allah Subhanətə Allahın qədərində hər şeyi var. Onlar deyək ki, hər şey varsa, əvvələn, yaq deməli, siz nəsiniz? İxtiyarınız yoxdur, siz hər şey icbari, icbarisiniz. Və bu adı da nə hükümə qoyublar? Əhlüsün. Amma əhlüsün nə deyir? Əhlüsün deyir ki, bəli, insan seçimi sahibidir, insan ixtiyar sahibidir, ancaq onun seçimi, ixtiyarı Allahın qədərindən qıraq çağılmıyor. Yəni, əgər biz sanki etiqat eləsək ki, bizim seçimimiz, ixtiyarımız Allahın qədərindən qıraq deməli, biz özümüz kimiyik? Hərds xaliqik. Aydındır. Baxın görün bu da qədəri yəni əhlüsün atdıq ki, onlar əhlüsünnəni məcbur elər. Yəni e, icbarçılar adlandırıblar. Müəllif deyir və kədebəl qədəri və dil qədəri yalan deyirlər. Bəlhüm aula bil kədibi vəl Nəvə <Nafu> ol <al> qudrat, qudratullah, əzəvəcəl an və deyir, onlar həqiqətən də yalançılar. Onlar e, eyni zamanda e, yalan söyləyənlər və xilafəhlidlər. Onlar deyir Allah öz məxluqatın üzərindəki qudratını inkar elədilər. Yəni əgər kimsə deyirsə ki, e, Allah heç nəyi təqdir eləmiyib, yəni qulun feilin xalq eləmiyib, deməli e, qul eləyisə feilin kim xalq eləməlidir? Qul özü. Deməli belədir ki, Allahın qulların üzərinə nə yoxdur? Qudrət yox. Sanki elə ki, xaliq insanı xəlq eləyə, onun, onun feyliyi xəlq eləyə bilmir. Yəni xəlq eləyib, qalan e, elə bir e, Allahdan başqa da kim var? Xaliq var, o da ki, insanı özü feyliyən xəlq eləyib. Bu da həqiqdən də küfür, batıldır. Və qaliləhu məlisə bi əhliləhu, tabarik və talibə deyilir. Eyni zamanda onlar Allaha e, aid olmayan şeyləri neynədilər, Allaha e, iddia elədilər, dedilər. Və sonra məlif qeydilir ki, Və amməl cəhmi Vədir Cəhmiylər isə əhlüsünnəni müşəbbihlər adlandırırlar. Yəni niyə görə? Əhlüsünnə deyir ki, ə, Allah Subhanahu eşidəndir və görəndir. Yəni hansı ad və sifətlər Quran və sünnə ispat olunubsa, biz onu ispat eləyirik, deyiləmirik. İsbat eləyirik. Və bu cəhmiylər isə isbat edə bilmirlər. Çünki cəhmiylər etiqad edirlər ki, əgər biz Allahın ad və sifətlərini inkar elə, ispat eləsək, biz Allahın məxluqata oxşadacağıq. Yəni müşəbbih olacağıq. Necə müşəbbih olan kimi Anca biz nə deyirik? Biz deyirik ki, bəli, Allah əslən və görəndir. Anca Allah əslən və görməsi kimə xaslı? Allah əslən və tağla. Baxın, görün. Dörd dənə insan götür. Hamısında gözləri var, qulaqları var. Dördün də saxlı o və burada da tablo qoy. Balaca böyük həriflər. Hamısı görəcək, görməyəcək. Eləsi görəcək, eləsi görməyəcək. Burada götür pıçı, pıçı nəsə danış. Kimsə, işlə, kimsə işləməyəcək. Yəni götür fili götür qarışqa. Kimsə deyə bilərmi ki, qarışqanın gücü yoxdur? A, filin yanında güclüdür, gücsüzdür. Güc filin yanında gücsüzdür, amma qarışqanın özün gücü var, yoxsa yoxdur. Yəni qarışqa məxluqadı. Baxın Allahın hikmətdən bax ki, qarışqa e, deməli heyvanların içində ən güclü heyvan sayılır. Çünki özün ölçüsündən 10 neçəfə artıq şey götürür. Amma bax fil özünə bir də vahır götürə bilər yoxsa yoxdur? Baxma böyük amma qarışqanın yanında nədir? Zəyifdir. Yəni onların elə etdikləri feilə baxanda. Ancaq kimsə filin yanında qarışqanın zəyif e, gücünü inkar edir, eləmir. Etmir. Qarışqanın özünün gücü var. Filin özünün gücü var. Baxın görün it. İt qaranlıqda görən kimi insan görə bilir. İt iynəyən kimi insan iynəyə bilir. Baxam deyirəm insan şuur var, ağlı var. Deməli, əgər ad və sifətlər Məxluqatlarda ayrı-ayrıdırsa, deməli, Xaliqdə nədir? Himba belə olədir. Yəni, əgər eşidməkdə, görməkdə, yəni, biz e, əliyyət eşidməyi nisbət edirik vəliyyətə, ancaq biz demirik əlin eşidməyi, vəlin eşidməyi kimdir? O, Allah ona necə verib elədir, vəlidə necə verib elənsidir? Yəni, e, Allah spantan ad və sifətlərini, bəli, biz ispat edirik və nəyi inkar edib, inkar da edirik. Nəyi ispat eləyib ispat eləyirik, ancaq onu oxşadmamaqdan, təhrif eləməkdən, təmsil eləməkdən. Bax, bu cür bu həlfsən ehtiqadadır. Ancaq cəhmiyyələr isə, niyə görə bu ə, cəhmiyyələr düşdülər? Onlar dedər ki, biz desək ki, Allah işləndi, subhanallah, qul deyişdi. Belə çıxı ki, Allah deyil, qul oxşayır da. Aydındır. Və bu oxşamağa düşməməkdən ötürü onlar nə oldular? əhl-i ta'til odurlar, yəni muatilələr say edilər. Və müəllif də qeyd edir ki, və kadəbətəl-cəhmiyə, cəhmiləri yalan söylədilər. Əllahə bəlum əvlə bit-təşbih və təkzib edir. Onlar Allahnin düşmənləridir və onlar təşbihə və təkzibə deyən ən yaxın, ən qabaqda olanlardır. İftəru əlallahi əzzə vəcəllə, kədib Allahadir, iftira, yalan iftira elədilər. Alallahi, ə, və qəlu əlallahi əz-zura və yalan ə, iftira elədilər, dedilər. Və kəfəru fi qol mədir Dərinəndə nə olurlar? Yəni, kafirə oldular. Ancaq dir, rafizlər, müəllif qeyd edir ki, onlar əhl-i sünnə iftiradırlar. Fə ennum isə munə əhl-i sünnə ən nasibə. Vaqqə edib onlar əhl nasibiyələr sünnə nasibiyyələr adlan. Nasibiyyələrdir, o deyir ki, onlar Peyğəmbərsə əhl-i beytinə düşmənsilik edənlərdir. Əhl-i beytinə düşmənsilik edənlərdir. Yəni, onların etiqadına görə əhl-i sünnə və onun edir. Yəni, Peyğəmbər və onun ailəsi deyəndə, yəni orada, indi baxın, siz, baxın, görün, məntiqlə düşmən onlar yoxsa bizik. Baxın, görün, e, deyirik ki, imamət. Əgər biz onların o e, məntiqini qəbul etsək ki, 12 imam məsələsi düzdürsə, yaxşı, onda sizcə biz əhl-i beytin haqqını tapdalamış olmuruq. Niyə? Bəsə, o bir silər qaldı, axı. Elə bil ki, bir, iki 15 ilə var, sən, sən üçü mənlə döyirsən, 12 mənlə döyirsən, onlar üçü kimləndir Aydın məntiqlə deyirəm, yəni əgər deyir isə ki, əhlibət kimdir, kim ki Peyğambə Sələmin övladlarıdır, yəni Həsən Hüseyinlə gəlib. Yaxşı, Həsən Hüseyinləkçidir Peyğambərin övladı övladı deyil. Yaxşı, necə olur ki, imamət Həsəndən götürülür Hüseyinlə götürülmür? Hüseyin artıq adam idi, yeri gəlində Hüseyin radiyalı Peyğambə Sələma Həsəndən daha çox oxşuyirdi. Həsən, Həsən. Həsən Peyğəmbərsəmə Hüseynindən daha çoxuşdur. Mən niyə görə övladlıq Hüseynindən götürülən Həsəndən götürülmür? Niyə hansı dəlillər axəsən? Niyə görə? Çünki Həsən rəziyallahu anhu-nun çox olub, övladdan çayı da çoxdur və bu günə kimi də onun 10 on neçə min dənə övladı var. Yəni göbəz imamət etiqadinin isə biz razıyıq. Gəlin 96 verəyi tutaq. 30 yaza, göre, o 30 neçə mindən övladdan yazar, bütün kəlmə şahadət onlara görə neçə ilə qutarar o kəlmə şahadət. Bu da düzgün deyil. Yəni əslən götürəndə düşmənçilik edənlər onlar özləridir. Yəni şahadət kəlməsi odməy idi ki, biz şahadət edirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala təkdir, ibadə layiq olan məbuddur və Peyğambə isə onun Allah'a velicisidir, qulu vericisidir. Düzdəyir. Sonra deyir ki, Vahşədın əli, Əliyyən vəliyə Əli Allahın vəlisidir. Əlin dağınca gəlir Həsən, Hüseyin, Zeynabdın, Cəhfərə, Sadik. Bugün əkim 35.000 dənə imam yolladı var. Gəl gəl hamsını sayaq neçə günə qutarar bu şahadət idi deməylə. Namazı qutaracaq, həccə quraçaq, zəkatı quraçaq, hələ bu şahadət eliyi qurtarmayıb. Batildir. Bu təhsil, bu şahadətə aidiyyəti yoxdur. Və ona görə də müəllif qeyd edir ki, onlar dir əhli-sünnə nasib el və deyir ki, və kadəbət-râfidədir, râfsədir, yalan deyirlər. Bəlum aula bihəzə ismulla dibu adata daha yaxındılar. İznesebu əshabə Muhammədə sallallahu əleyhi və səlləm deyir, onlar deyir, həqiqətən düşmənçilik edən peyğəmbər əhsabələrini onlardılar. Onlar deyir, söydülər, e, böhtan atdılar və qaulu fi xeyr əhləq. Onlar peyğəmbərin sahabelərində haqq olmayan şey söylədilər. Və nesebum iləl geyr adil. Onları adilliyən qaraq bir şey nisbət elədilər. Yəni sanki e, rafizlər peyğəmbər sallallahu əleyhi zulümdə yalandan ittiham elədilər və cürrət və cürrətu alallahi azza vəcəl və, və istihfəfan lihaqr Rasulullah və hum vallahu aula təbir və intiqam minhum. Və deyir onlar deyir Allah'a daha çox iftiralanan n cürrət elədilər və onlar deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi haqqını dinənlər tapdaladılar, haqqını kəsdilər. Əli bir şey ki, onlar ehtiqat edirsə ki, e, Cabral a.s. xəyanət elədi. Əmin adı götürüldü üstündən. Niyə görə? Çünki Allah s.a. deyir, Quranı vermişdi əliyə, Cabral gəldi yerə düşəndə baxdı, gördü, əli balacaq uşaqdı, versə əlindən alacaqlar. Deyir, qoy, verim əmisə oğlu. Yəni gör, deməli, bunların ehtiqatına görə birbaşa e, Cabral özü e, vəhddən qırağa nəsə fikir yürüdə bilər. Bu da batildir. Axa, Allah s.a. onu Quranda əmin adlandırıq. Onu vəhinin əmini adlandırıb. Və bu eytiqadın, təhcə bu eytiqadın özünədi, kifayət elək ki, deyək ki, bu eytiqad küfr eytiqaddır. Yəni, əshaf, o rəyin dancı olanlar birbaşa küfrin sinirlər. Və ya da ki, başqa bir eytiqadını söyləyək ki, düzü adam da utanır bu söyləyək, ama ki, eytiqadlar, başqa ərazımız yoxdur. Onların eytiqadına görə qiyamət günü imtihan olandan sonra, yəni təsəvvür edin ki, qiyamət günü hamı həşr olunur, hamı artıq özünün e, sorğusalını hazırlayır, nə cavab verəcəyini hazırlayır və e, sorğusaldan sonra artıq Allah subhanahu wa ta'ala hökum verir, qərar verir, əmr verir, adili ilə, rəhmi ilə flankət cəhənnətdi idi, ədalətləndə flankət cəhənnəmli idi və cəhənnət əhli qaçaq qədər cəhənnətə girəndə Hüseyin yanıdır, mən mü bıraxmıram. Deyirsiniz, mən Yəni, sanki yox, biz gülürük, qardaş, valla gülməli Yəni bunu ixtlaslı Rafizi bir dənə qulağ assa, ixtlas, yəni elədiyi ibadəti mənə sənə görə yox, çünki onun ibadəti bizə görədir. Biz məscidlərə gedib, sabahsı niyə getməyən, hansı olsun, gəlin belə edək. Yəni onlar bizə görə namazdır. Yəni, biz getməyəcəyik, onlar da qılmayacaqlar. Biz gəliyik onlara idrāf siz də gəlin, anası belə olsun, belə olsun. Yəni lıçbə gəlin, təki gəlin ki, görsün siz də varsınız. Yəni əgər ixtlası, ixtlası deyə demək idi ki, insan daşıdığı ehtiqadı, gördüyü ürəyi dediyi sözü Allahdan başqa süzün eləməsin. O, ixlastı rafisi bir dənə oxsun kitablarında ki, görsün ki, bu ehtiqadın dalında nədiyanır. Əgər Allah imtihan elədi, qutardı, rəb kimdi? Allah s.ə. Cənnətə, cəhnəmə izin verən kimdi? Allah s.ə. Allah s.ə. bir şəxs haqqında, qul haqqında artıq sorusaldan sonra... Əmr eləyib ki, cənnətliyidir, bu geri cənnətə, Hüseyin Diyanır qoymur girməyə. Deyir ki, sən mən əhlibiyyətim olmamışsan. Deməli, belə çıxır ki, qiyamət gününün sahibi Allahdan da başqa kim var? Hüseyin və ya da əli və ya da ki, əsən. Bu da küfürdür. Yəni, bu etiqadı, yəni, bizə bu etiqadların fikirləşsələr, Vallahi bəlkə fikirləşsələr, dərk eləsələr, bəlkə hidayətə gələrlər və həyətində çox böyük, yəni bir zülmdür və müəllif də deyir ki, biz də onların nə nə nə işlədəy, nə deyir ona, Allah onu daha yaxşı biləndir və deyir onlardan da intiqam da deyir. Allah yəni özü yəni onlardan yəni intiqam alsın. Və sonra müəllif isə, yəni o müəllifin sözləridir. E, sonra isə müəllif e, buyurur ki, "O amməl xavaris", sonuncu xavarizlərin əhlüsünnə elədi intiqamdan danışır. Fə və endam yüsəmun əhlüsünnə vəl cema İkinci əsədə yaşamış sələflərin e, topladıqları eytiqat iştabında qeyd edirlər ki, xavariclər əhl-i sünnəni nə sayırlar? Murgiyələr. Və qədəbəd əlxavaric fi qolhim bəl hum əlmurgiyə yəzunun ənəhum alə imən və haqq du nəs və mən xalifam kufvar. Və xavariclər əsədə eytiqat edirlər ki, əhl-i və müəllif qeyd edir ki, onlar yalan deyirlər, yalancıdırlar və onlar özləri, murci özləridirlər və onlar etiqa deyirlər ki, onlar iman üzərində təhsil özləridirlər və onlardan başqaları isə küfürün üzərində İndi baxın, görün, bugünkü gündə təkvir əhlinin əhlüsünə ittiham iddiam nədir? Murciya. Niyə görə? Əhlüsünə namazı tərk eləməyənə kafir demədiyinə görə və yaxud da ki, əhlüsünədən bəziləri. Yəni, Həmen əgər əhlüs sünnədə ixtilaf məsələsi nə qədərdir? Ə nə qədər istəsən, tomlarla, ciltlərlə kitablar var. Yəni bu ixtilaf kimi bir neçə ixtilaf misal gətirək. Namaza e, götürək şahadətin özündə. Götürəyim birini təkbirin özündə. Təkbirdə, e, təkbirədən ehramda və ya hələ digər təkbirlərdə əlin neçə yerə qal, Əlin hansı istiqamətlərdə qalxa bilər? Bura qədər, qulağına qədər və bura qədər. Düzdür? Deməli, kimisə, əgər bura kimi qaldırırsa, bura kimi salisə, e, digər təkvir olunur, olunmur. Və ya da ki, barmağın e, kəlmək şədə tərp edilməsi. Yəni, bəzilənirə yəni görə aşağı-yuxarı, bəzilənirə sağa-sola, bəzilənirə halqavari. qavarı. İxtilafdır, ixtilaf Ə e, namazda 2 e, teshəhüd arasında duranda e, təkbiri yerində eləmək yoxsa ki qalxa-qalxa eləmək ixtilaf var yoxsa yoxdur? İxtilaf var. Rukudan qalxanda əli bağlamayırsan, açırsan. İxtilaf deyil, xilaf deyil. Səcdəyə gedəndə dizləri qoymaq yoxsa əlləri qoymaq? İxtilaf deyil. Yəni nə qədər ixtilaflar var, rəylər var. Deməli kimsə o rəylərdən birini götürsə, digər tərəf onları murciə saymalıdır. Və ya da ki bu sözünü təsdiqləmək istisəsə, bir dənə Şələflərdən bir-birə gətirsinlər ki, Əhlüsünnə namazı tək kələn kafir görməyinə murzi deyiblər. Var elə bir şey yoxsa yoxdur. Deməli, murziy kimlərdir? Özləridir. Bu günkü gündə həqiqətən də həmin xəvariz dediklərimiz, təkbirçi dediklərimizin Əhlüsünnə ehtiram eləmələrinin əsas səbəbi Bir bu məsələlərdə və bir də müşrikə kafirə kafir deməmək. və kafir əslən müşrik kafirdən söhbət deyirsə, Yahudi, Nasrani, Xristiyandan gedirsə, biz onlardan qabaq deyirik. Və o ehtiqatı daşıyıq. Ancaq yox müşri, kafir, özünü islama nisbət eylən şəxslən gedirsə, biz o məsələ nə inirik? Dəlillərə arxalanıq.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 ə düşünnədən də yoxsa yox. Məsəl üçün onları böyük alimlərindən biri qeyd elir ki, biz də təkfirdə Xavarizlə kimi, təkvilsər kimi deyilik. Və sonra kitabın əsnasında deyir ki, əgər bir şəxsi görürsən ki, açıq açıq-açaq araq içir və ya da ki, arağın satışına icazə verir o nədir? Kafirdir. Yəni bu cür etiqadlı olmaq Xavariz, Xavarizdir. Əgər bir insan, bir insan tutdum ki, arağın ə, araq satır. Dol onun sözünə görə, yəni o kitabında kimilsə açıq-aşkar yazılıb. Deyək, əgər bir insan görürsən ki, açıq-aşkar araq içir, araq satırsa, şəkk deyə o qəlbində onun halalı etiqad eləsin. Onun feli nəyə dəalet eləyir? Vah, halala. Bu da artıq yəni xətərəyidir. Yəni bu da artıq xavarizlərin rəyidir. Və bir çox belə misallar gətirib ki, və oxuyan insan, yəni əhlüsünnət etiqadını bilən insan dərk edir ki, bu insanın kökü hara gəlibdir, yanır xavarizlərin etiqadına. Və sonra müəllif Ə deməli, əsaburay və qiyas əhlinin əhlüsün etdiyi ittihamlardan danış və qeyd edəcəyik. Fə innə hum yusammun əsabə sünnə nabeṭə və həşəviyyə və kədəb əsaburay və adəlləllah bəl hum annabədə və həşəviyyə fələqə əthərə rəsulə sallallahu əleyhi və hədisəhu və qələbə rəy və qəsədəddin bil istihsan və həkəmə bi xilafəl kitab və sünnə və hum əsəbədətəl cəhəlatəd dullal. və qiyas Onlar deyir Əhlüsünnəni ən nəbətə hışaviylə qadandullar. Onlar kimlərdir? Onlar e, onlar elə adlandırılırlar ki, yəni sanki Əhlüsünnənin e, Əhlüsünnə elə bir e, e, ehtiyacı olmayan, yəni artıq bir sözün arxasınca gedirlər. Çünki onlar Əgər onların özündə dəlilləri, rəyləri varsa, yəni bir məsələ rəy varsa və sən ona hədis getimi neynəməyin, yəni sanki elə bir ki, insanı bir növ rəzillik kimi göstərilir. Yəni sanki əgər sən alimin rəyi varsa, alim rəy sahibsə rəy deyibsə və sən o rəyi yox, e, peyğambənin hədisini hansısa bir dəlili axtarırsansa, bu dirə artıq insanda, yəni bir növ ehtiyac olmayan bir şeyin danıcı getirməkdir və dirəm sənə de yəni halındadır. Və bu dəiqiqətən də müəllif qeyd etdiyi kimi və deyir, həqiqətə isə deyir, Rəzil də olanlar, artıq sözün daancə gedənlər də de, deyir, onlar da ki, hansı ki onlar peyğəmbər e, sallalləmin peyğəmbər sallalləmin necə deyərlər, e, hədislərin tərk elədir, yolunu tərkil eddilər. Və müəllif baxın görün müəllifin üslubuna ki, müəllifin üslubuna ki, deməli müəllif e, bidətçilərdən gətirir bidətçilərin qisimlərindən, onlara nisbət olan adlardan və sonra artıq müəllif onların əhlüsünə olan itdihamlarından danışır. Yəni, onlar nə də itdiham edir əhlüsünə, nə ad qoyurlar. Və ancaq həqiqətdə isə biz bugün Sələfi Salihin dəvətinə baxsaq və görərik ki, Sələfi Salihin dəvəti bu cür iftiralarla nədir? Doludur. Yəni, təhəcə bizdə yox. Bizim necə deyərlər, e, öncəmiz, sələfimiz olan bizim peyğəmbəmiz on sallallahu və səlləmin dəvətin üzrünü iddiam elədilər. O zaman peyğəmbər sallallahu səlləm bu dini bəyan eləndə Məkkədə yaymağa başlayanda və onlar Quray şəhli peyğəmbər sallallahu səlləmi yalancılıq, sehirbaz, e, e, cadügar, digərdi, şair, məcnun, nə qədər adlar hissəsəz qoyurdular. Yəni səbəb nə idi? Səbəb insanları onları düşündürən məsələlərdən u Çünki əgər kiminsə şuuru, ağlı, zehni təmizdirsə, o insan insanın dəvətin qulağısına nə deyir? Anlayır. Yəni əgər tutam ki, Mollağın yanında oturmusan, görəsən Molla ilə nağıldı, aşiq ilə nağıldır. Məclisəndə də boş-boş danışır, yorulmur. Amma gör əhlüsünlə kimisi dəvət eləyəndə, zamat qulaq zədir ki, gözəl danışır. Niyə görə? Çünki əhlüsünlənin danışığı, dəvət üsulu Quran və sünnədəndir. Və O zaman Qureyş, deməli, hansı sürbə el attılar. Qureyş görəndə ki, Məhkəyə girənlər gəli Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətdən qulaqıb hidayət olurlar. Onlar belə bir plan cızdılar ki, məhcənin girişindən aralıda bu təbliğat aparsınlar. Və başladılar Məhkənin girişindən aralıda camatlar qoymağı gələn gedənə təbliğat eləsinlər ki, Burada təzə firqə yaranıb, insanı atasıyla ananasına düşmən eləyir, əcamatı bir-birindən ayırır, təfriqəçili eləyir, nəyini eləyir? Özü də ki, ibn Abdullah'dır, onlara qoşul mağazad eləmək. Yəni, və insanlar da gələndə artıq onda məlumat var və gəlir Məhkəyə, yəni görə bir nəfər orada dans edilir, həmənkidir, işin görür, çıxdı, getdi. Və bir gün bunlardan biri olan Tufəli bin Amir, yəni ağılı adam idi, şair adam idi və buna da bu cür Məhkənin girişin bu cür təbliğat apardılar və o da dedilər ki, qulağına pamuq qoy, eşilmə, eşidən cadugər də adamı azdırır. Yəni elə bir şəhrbazdır. Yəni dey nəyindir o, dini niyəcədir? Adamı bir-birindən, vur atasından alasan düşmənçilik, paltısından qarşıdan düşmənçilik O aləmi vurur birmədə. Yəni o, yəni fitnəçidir. Təzə bir firqədir, təzə bir dindir. Atalarımızdan, anamızdan görmədiyimiz babalarımızın görməz bir dindir. Və tufel binam orada qulağına və gəlir Kəbənin yanına. Və gəlib işini görəndən sonra, çünki ə, İslamın əvvəldə onlar kəbəyə ehtiram kimi təvafsa deyilirdilər. Və gəlir, oturur və gör ki, həmən adam oturub danışır və öz özdən fikirləşir ki, mən axıllı adamam, mən şairəm. Ər bu şair, şeir deyilsə, kimisə sözündə isə, məndir, onu bilərəm. Və qulağının pambığı çıxarır və Peyğəməsəm eşitdə, ailəri eşitdən kimi, dir vallaha dir bu deyir, bəşər sözü deyil və durur gəlir insan bəyət elir hidayət olur iman gətirşahidət eləyir alhamdullah imana gəlir yəni şahidət eləyir imana gəlir və bu günkü gündə də siz baxın görün ki əhlüsünnənin dəvətinin qarşısını almağan ötürür sanki onlar Məhkənin qapısından qırağda dayanıblar Ay saqqallar belə eləyir, ay anaları belə, ay bazıları belə, ay dən falan şey belə, ay falan şey belə, onlar belədir, ay beləyirlər. Allahı sevinirlər, peyğəmbəri tanımırlar. Anaları ilə düşmənlər, belələrlə elə-də elədilər və Cəhmət dağının görəndə bu vəsvar aşağı, yuxarı baxa görə bu vəsvə elə bundadır, bu da onlardandır. Kimdilər onlar? Eşitmir, görmür. Yəni özünün normal şuru nədir? İstifadə eləmir svad eləmir. Baxın görün, deməli e, müasir alimlərdən o şeyx Loheydan, yəni hal-hazırda sağdır, o gözəl bir qıssə danışır ki, yəni e, Saud tacillən o Muhammed bin Bukeyr e, Hindistana ticarətə gedib gəldi. Hindistana ticarətə gedib gəldi və bu gün deyir, o meclisin birində görülür ki, bir insan hədis alimidir. Hədis alimidir. Baxan kimi bilir ki, alimdir. Çünki Hindistanın özündə e, Saudiyadan əvvəl İslam böyük mərkəzlə olub, hədis sünnə mərkəzi olub. Hal-hazırda da Bu əsrin e, mühəddislərindən, yəni Şəxalban ilə digər mühəddislərindən, hansı ki sağ olanlardan bu dəqiqə Hindistanın həmən mərkəzində dədər, sünnə mərkəzində dələr. və Şəx deyir ki, besdə girib görüb həmən hədis halimi mühəddis dərs deyir və dətunus əlin qaldırıb həmin Abduvaha lənət oxuyur. Ona ləyəni tələ belə belə O, bu da tacir adamdır. Baxır ki, yəni, düzgün təbliğat aparmayırlar buna. Heç bir şey de demir. Çünki əslən, e, artıq Abdülvahab öz dəvətindən başlayan zaman, yəni Osmanlı xəlifəli e, dövründə artıq onun əksinə anti-dəvət gedirdi. Ay, onlar belə deyirlər, belə edirlər və camiatın istəyəndə başlamışı məsələ genişləməyə. Və bu məsələlərdən biri gəlib, həmən e, bu Hindistanda olan alimlərə də çatıb və e, Muhammed ilin Buk Deyir ki, baxdım, gördüm, mən nə başlayacağım, alim nə desəm, cavabını qaytaracaq. Bu, heç bir şey bil, təzirədən, bu alimin biridir. Və deyir, götürdüm, Abdülvabın kitab tovvidinin adını, tərəfin cırdım, kitabı qoydum meçsin içsinə. O, bu da deyir, oxuyan adamı, deyir, alim adamdır. Və gəri görür, qəribə bir kitabı, belə vərəli gör, ayı hədisi götürür. Və götürür, deyir, getdi öz ə, evində, işində, ə, deyir, oxudu, qutardı və sonra baxır, açır kitabı, b Bab Tohvidin fəziləti, e, qorxunun şirkdən olması, riyanın şişdən olması, e, istiyanənin ibadət olması, filan ki, baxır, ayı hədis, ayı hədis, maraqlıdır, oxudu, qutardı və sonra deyir ki, e, gedir, baxdarır, axtarmaq ki, bu nə kitabdır, dil mən deyir, son əsrlərdə belə e, e, sələf üsulunda yazılan kitab görməm. Çünki e, kitab Tohvidin şəhri böyükdür, kitab özünə deyir, bala, sanki mənhəcə itibarilə sələf kitabıdır. Ayə, hədis, müəllifin bir sözü yoxdur. Və deyir, oxuysan kitabı, elə bir Buxarin kitabını oxuşur. Yəni, bir dənə də sözü yoxdur. Və gedir kitabxanaya və axtarmağa ki, bu müəllifin adı nədir, familəsi nədir? və e, kitab baxır, deyir ki, bizdə bunun adı-zadı var, e, şey, bu kitabın tam forması var. Və verirlər, və ələqin üstündən baxır, deyir ki, Məlfi Məhəlmi Abdülahab, Tofi kitabına yazır və onda qaydır, deyir, əlin qaldırıb, deyir ki, deyir ki, kim ki bizə, deyir, bugünə kim bu xata dəbəti e, çatdırmışsa, onların payıdır özün verir. Və bugünkü gündədə siz təsəvvür edin ki, bu ətrafımızda caxil insanlar çoxdur. Yəni, onlara biz necə təbliğ olunuruqsa, Onlar da biz o cürdə görürlər. Necə deyirlər, saqqalına görə pul verirlər, nə bilirəm, balağına görə pul verirlər. Onlar işləmirlər, onlar eləmirlər. Onlara hər pul gəlir, pul paylayırlar, ay verirlər, ay verirlər. Onlar bizim evlərinin hamısını saymırlar, hörmətsizliyi ilə neylər? Yəni nə qədər insanın ittihamları nədir var. Yəni sanki onların bu gün vəhsisi ki, Peyğəmbərsəm dövründəki məhkəmanın qapısından qabağa keçiblər. Ki Kimsə bunlara qulaq asmasın. Necə məsəl mololay deyir, onlara qulaq asmayın. Caz seyir, kardlara, onlar nəyədən danışırlar deyir. A nə danış eləcə Qurandan sünnədən dənəvi başqa şey yoxdur. Deyirlər ki, Allahdan başqa Allah yoxdur. Ancaq peyğəmbər saylar, başqa şey qəbul etmirlər. Və belə bir məcləsdən birində cahillərdən biri durub deyir, nəyədən danışmadılar? Ədindən desə bu konsuldan danışmalı deyil ki, Mirzə Əfətəxanın danışmalı deyil. Dindən Allahdan, peyğəmbərən danışmalıdı. Və həqiqətən də bizim bu gün dəvətimizin üzərində çox böyük məsuliyyətimiz var. Çox böyük məsuliyyətimiz var. O baxımdan ki, biz bugün bu toplumda, bu e, cahillərin içində, yəni özlərini İslam-a nisbət İslamdan uzaq olan insanların içində biz həqiqətən də vahid insanlar ki fərd insanlar ki biz İslamı təmsil edirik və bu baxımdan yəni İslam o baxımdan ki həqiqi İslam hansı ki onu Allah və Rəsul əmr elədiyi İslam, göndərdi İslam, Quran və Sünnədə varid olan İslam və onu biz bu gün bu bu məhsul bir vəziyyət vəsifinin içərisindəyik. Eyni də bu Allah suma bizə verdiyi böyük bir nemətdir. Yəni siz təsəvvür ki Allah sonra bizə hidayət etməmişdə dünyamız nə yerdi? Dəyişdirərdi. Allah s.ə.q. bizə bu hidayətdən qabaq başqa-başqa yollara da salardı. Allah həmd olsun, şükür olsun ki, Allah s.ə.q. bizə bu yola hidayət edib. Və biz bu gün bu İslam ümmətinin e, nümunələriyik, yəni fərq nümunələriyik ki, və bu baxımdan yanımızda, sağımızda, solumuzda, arxamızda, önümüzdə olan cahil insanlar bizim attığımız attıma, elədiyimiz əmələ, dediyimiz sözə göstəridimiz əxlaqa nəzarət yetirirlər. Və hər bir halda biz onu qovamıza örnək qoymalıyıq. Yəni cahillərlə bazarda, işdə, gücə çox vaxt görsən ki, üzümüzdə saqqal, təvhid dəhlik, ibadət dəhliy, e, cahillə ilə danışanda söyüşlə danışırıq və deyir bu saqqala bax, söy. Bunlar söyüşlü söyən deyillər axı. Niyə görə? Həmən o insanın ediyi xətaya görə. Və həqiqətən də unutmayın ki, Allah səhnə quran kərimdə qeyd elədiyi kimi, inna s-salata tanəl namaz insanı pis və nədən çəkindirir? Münkər işlərdən. Deməli, sən namaz qıla-qıla çəkinə bilmirsən, ne? deməli, sən ne iləmirsən? Namaz qılmırsan, sən get namazıq qıl. Nə zaman sən çəkinəcək o əxlaqsız söyüşlərdən axlaqsız zarafatlardan, əxlaqsız əməllərdən, axlaqsız atmacalardan, əxlaqsız baxışlardan və digər-digər-digər əməllərdən, onda sənin namazın Allah deyən namazlardan olacaq. Ona görə unutmaq lazımdır ki, bu yük bizim üzərimizə böyük bir yükdür. Nedir ki, Peyğambə Salsasının sahabələri ilk müsəlmanlar idi və dinin layiqi də çinlənən, daşıb özündən sonraki nəsillərə bu bugünə kimizə çatdısa və biz də bugünkü günlə bu ümmətin, bu camatın ilki müsəlmanlarıyıq və bu baxımdan da bizim də üzərimizə böyük bir yəni, mənsuliyyət var və bu barədə yenə çox danışmaq olar. Ancaq müəllifin bir dənə bitirməsi var. O ilə bitirmək istəyirəm ki və mərif qeyd eləyeyim ki, fərahimallahu abdan qala bil hak va taba al afir. Deyir Allah Subhanahu o quluna rəhmlədir ki, o haqqı söyləyib Peyğəmbərin həccilərinin dalınca gedər, avtomatikə bir sünnə, Peyğəmbərsəmməsin sünnəsin arxasınca gedər. Vaqtda da biz salih və salihlərin yolu ilə gedər. Və canəb əhlül bidə və tərkəl məclislərini və mühadisətlərini ihtisaman və taliban lil qurbətin min Allah və izaz din və izaz dinini. Bədir e, Peyğəmbər salləmin. Deməli, yolun gedərlər, salihlərin arxasında gedərlər və bidət əhlini və onların məclislərini tərk eləyərlər, onlarla danışmağı tərk görə Savabını, izzətini Allahdan istəməkdən ötür, Allah yaxınlıq eləməkdən ötəri və eyniyyət öz dinini izzətləndirməkdən ötürür. Çünki nə qədər ki, biz bidət əhli ilə mübəsələrə gedir, ora gəl, bura gəl, onların şovqası nəyini yiyir? Vəsbəsi qalxır. Ancaq nə qədər ki, onları tərk elədik, kim nədir, flanqəsdir, sən haqqı bəyən elə. Yəni hə də bir də yeni söycəyən kimi, ha falan gəs belə deyir. Bir də nə disk, bir də kaset, bir də kitab, bir də nə lüğət, bir də silah var. Adirə mənə görnələr elirlər. A bax şilə bu da başın müharibəyə. A bu da aşığı bir dəti artmağa. O qardaş deyir bir dəti biz nə deyirik? Haqqı, Hakk da arxasına gedək. Və müəllif də qeyd eləyir ki, yəni bidə dəhlindən oturmaq, danışmaq, onların məclisində işlək eləmək, bunları tərk eləyir niyə görə? Allah subhanət halaya yaxınlıq eləmək və dini izəti tutmaqdan ötürü və eyni zamanda tovfiqimi e, müvəffəqət Allah subhanət haladandır. Və sonra da müəllif burada bütün yəni, bidətçilərə, yəni dua eləyək edir Allahumma deyir, murcələri, e, yəni yeksan elə yenə yeksən elə və qədəri elə deyir, e, bəlasını ver və deyir, rafizlərin dövlətini itir. Və deyir, o əzəl dövlətə rafidə, rafizlərindir dövlətini itir, yəni sil. Eyni zamanda e, rəy əhlinin şübhələrini, yəni aradan qaldır və deyir, xavariclərin bizim bəlalarından, şərindən bizi qorur və deyir, e, eyni zamanda elə cəhmi ilə intiqam almağı dedi bizə nəsib elə və biz də sonunda Allah uثمانlı dua ki, şüheyk Allah uثمانlı bizə yəni, bu e, kitabı bitir məibizə nəsib elədir və nə ki xata eləmişdə bizdən və nəfsimizdən və şeytandandır və nə düz nəyisə düz deyə, deyə, düz deyə bilirsə, düzü çatdırdıqsa Allahdandır və Allah bilir. və sallu mühammədin və alə mühammed. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.